якими шляхами йде виховання. Забуваєте, що діти теж читають не стільки написане, стільки те, що криється за написаним. Засіваючи незрілі мозки зернами знань, ви не завжди дбаєте про те, щоб не проросли ті зерна отруйним зіллям. Переважна більшість старих книг написано руками людей, які не тільки не шанували найвищого, а навпаки – за пера бралися для того, щоб утекти від важкої праці – що самим способом свого існування на землі зневажали найвищі. «Ви ж прекрасно знаєте», звертався чорнокнижник до ровесників своїх, «що серед безладдя, яке панувало на світі, найсвітліші уми часто втрачали здатність до ясного, до мислення». І тут же перейшов на декламацію. Паперу гори списано. Чорнила розлито ріки. Безліч мудрих книг, Народжено глибокими умами, Високою любов'ю до людини, Уболіванням за її майбутнє, Глибини дум пронизано до дна. Творіння славних ще раз перегляньте, Де мудрість брали генії й таланти, З яких джерел її пили вони? Із вічної тваринної війни Людей з людьми, З брудної мішанини, Жорстокості, Сваїлля і злоби, де кров пила людина із людини, де гризлися володарі й раби, де все змішалось Гади й паразити, мерзотники, убивці, крутії, кати, садисти, злодії бандити, старці й босота, звидні й глитаї, багаті й бідні, кволії могутні, дурні й мудрі, гарні й бридкі, підступні й щирі, чесні й розпутні, голодні ситі, пухлі й гладкі, Герої горді, підлі боягузи, головорізи, зрадники, лакузи. У всіх у чесних мрією було оті красоти дикі і гедоти пересушити, як грузьке болото, щоб вітром буйним порох розмило. Над думами високими і низькими світилася ідея всіх ідей. Не будьте люди, як собаки злими, не їжте люди, як вовки людей. Чим славились мислителі найкращі? Хіба не тим, що світлі очі їх побачили, що людство влізло в хащі і в тьмі шукали виходу доріг? Віршовану тираду чорнокнижника грубо обірвав гучний голос. Все це парадокси. В репродукторі закипів густий гомін, тріскучі оплески пролунали разом з нерозбірливими словами і вигуками. Різкий дзвінок закликав слухачів до порядку, і знову рівно і тихо полився голос чорнокнижника. Переберіть у пам'яті найдорожчі перлини давнього письменства. Глибше вдихніть повітря, яким вони овіяні. Згадайте, коли вони творилися. Лицемірство повивало всі діяння людські, як густий дим. Криводушче набирало страхітливих форм, прикриваючись гучними, пишними словами і назвами лицемірили майже всі, кому доводилось пояснювати і виправдовувати безглуздість стосунків між людьми. Навіть у тому, від чого дрімучою дикістю тхнуло, лицеміри знаходили добро і благородство і все інше, що вигідно було знаходити. Генії, один одного вищий, один одного ясніший, гризлися між собою по-вовчому. Один знав закони життя глибоко, а другий – Ще глибше. Всі любили простих людей, Всі про них дбали, всі добра їм бажали, Але людям до землі придавленим Відтєї гризні легше не ставало. За чвари глибокомудрих Вони розплачувались кров'ю й кістками, Трупами дітей своїх. Вони зустрілися в бою. Одні родились в тім краю, Де котить волга сині води, Другі на рейні, скільки їх. То ворогуючі народи послали в бій синів своїх, у них знамена й знаки різні, вождівних різні і боги, лише однакові залізні гармати й бомби. Вороги зіткнулися на браннім полі, страшні, розлючені і злі, бо їм під небом мало волі, землі їм мало на землі. В кривавій боротьбі мільйони людських доль приносилися в жертву примарному вселюдському щастю. В ім'я ілюзорного загального вселюдського щастя руйнувалися тисячі маленьких людських щастя.